Minden eshetőségre kéznél legyenek a következők. Vezet Zeus és te végzett, bárhová is szántatok engem. Zúgolódás nélkül követlek benneteket. Ha nem akarnék, gyáva volnék, és mégis engedelmeskednem kellene. Aki ke kényszerűségnek méltó módon aláveti magát, az bölcselőttünk és tudja az Istenek akaratát. De kriton, ha úgy tetszik az Isteneknek, történjék úgy. Anitosz és melitosz megölhetnek, de ártani nem tudnak nekem.